В якомусь нестриманому польоті виривається вперед. Біжить лівим краєм, який ще вільний від півзахисників та захисників. Йому навперейми вже мчать суперники, аби перетнути шлях до воріт. Чуб на бігу звітрюється, відкриваючи прямий лоб. Хтось клубком у підкаті кидається під ноги. Андрій падає, схоплюється проте м'яч уже відбито в поле, в гущу хлоп'ячих тіл, що коло м'яча скипають бунтівливою морською хвилею. Йду попід дрібно-чарункового металевого забору. Одним оком позираю на тренувальну гру, а другим – на випадкових болільників, які цієї недільної години поприлипали обличчями до сітки, розщедрюючись на поради гравцям переглядаюся до пенсіонерів, що прогулюються поміж дерев, байдужісінькі до будь-яких спортивних пристрастей, Розцвітаю зором найіделічні сімейні картинки, творені молодими, а то й юними подружжями, які бавляться з немовлятами, що в кольорових повзунках лазять по траві, зводяться, падають, знову зводяться навкарачки. Шародить листя під ногами, скапують жолуді з гілля, Соняшні плями, родими білками бігають по стовбурах. Чуються скупі пісні невідлетілих пташок. Скільки таких днів було в моєму житті, скільки ще подарує доля. Проте нема радості, наче в мене щось украдено чи задумано підступно вкрасти. І я ось-ось маю зловити злодія, що маскується, що вміло ховається. Та не сховаєшся розгадала твої наміри зловлю на місці злочину за злочин матимеш заслужену кару обходжу кругом фудольного поля костя Дейнеки ніде не видно невже я помилилася його злих намірах ніколи собі не зізнаюся що помилилася інтуїція перемусила мене зупинити таксі їхати на нивки на спортивну базу товариства за яке виступає Андрій і нехай ось зараз я не зловила Костя Дейнеку на місці злочину. Якби він появився тут, він би отримав. Футболісти вже повертаються з поля. Андрій проходить зовсім близько від мене, усміхаючись, не помічаючи мене. І я рада, що не помічає, що бачу його таким, яким він є не тільки для мене, а для всіх. Натискую і натискаю тугу кнопку електричного дзвінка – Проте ніхто не відгукується і не відчиняє дверей. Вже збираюся йти геть, коли чується шародіння капців по килимку, дражливо клацає замок. І Фаїна Яківна просуває в щелину, виміряну коротким ланцюжком, ледь розкудлену голову, що освітиться блискучими, стривоженими очима. З видимою неохотою скидає ланцюжок ширше відчиняє двері а я задрімала, чи то хвалиться, чи то скаржиться, ведучи мене на кухню. «Давай зміцнимо себе кавою». Я й забула про нашу зустріч. Кухню обставлено всякою всячиною, переважно імпортною, яку не так легко дістати. Облицьовано плиткою, яку також спробують дістань. Високий фінський холодильник у малогабаритному приміщенні сягає мало не до стелі. Сідаю на кушетку, що втиснулася між кухонними начиннями. Відпочиваю трохи, вловлюючи заспокійливо тепло міцного напою і тану душею. Запах свіжозвареної кави б'є в ніздрі, і я здивовано відчуваю, що губи самі розпливаються в усмішці. Фаїна Яківна також чумалася, порожевішали щоки – Поблискуючи перлинами міцних зубів, якими потай пишається. Розказує про буфетницю з їхнього ресторану. Буфетниця минулого тижня вскочила в халепу. Комусь там щось недоважила та обрахувала, а той хтось виявився з органів. Тепер у ресторані переполох, шукають і гріхів, і грішків. Із кухні відчинено двері на балкон, де понасаджувано чорнобривці та флокси, де по вертикально натягнутих шнурках в'ється дикий виноград. З балкона залітають золотисті оси, що бринять над чашечками духм'яної кави. Повітря лється прозоре і густе,